«Ну, я пішов», – сказав Микола, накинувши на себе плащ намет. «Може, тобі там помогти? Ми з калиною впораємось». Зволожена глина втрамбовувалась надійно. По ній можна було тепер іти, як по бетону. Аж звеніло. Знявши їм на стерку сорочку, Микола бухкав трамбовкою в одному ритмі. Смагляве тіло його бувнявило м'язами. Він чув, як вони грають у нього на руках, плечах, спині. Він подобався зараз сам собі тим, як рухається, як у нього все виходить доладно, кожен замах точний і економний. Нескоро почув, що його удари відлунюються десь аж коло сцени. А коли зупинився перепочити, луна й далі гупала там, повторюючи його удари. Микола зачудовано оглянувся і побачив калину. Схилившись над глиною, вона втрамбовувала її під самою сценою, свіжовитисаною трамбовкою. Він клапливо задягнув гімнастерку. Спочатку його захлюпнула радість. Та ось її змінила тривога. Микола сквапно підійшов до калини і перехопив трамбовку. «Це що таке?» – вимовив Борино. «Трамбовка. Дай сюди!» – сіпнув трамбовку, але калина – не випускала її, вона з усієї сили вчепилась у ручку, з усміхом дивилася на нього. «Це робота не для жінки», – сказав він і ще дужче сіпнув трамбовку до себе. Калина не встояла і поточилася на нього. Микола випустив трамбовку і підхопив жінку, щоб не впала. Крізь грубу армійську гімнастерку відчув у своїх руках ніжні, піддатливі, беззахисні калинені плечі. Прямо перед ним виникла з-під розстепнутого коміра біла шия, там пульсувала якась жилочка. Засліплений білиною жіночого тіла Микола поцілував у ту голубеньку жилочку і стиснув ці піддатливі плечі тремтячими руками. А її обличчя вже припало до грудей, і він відчув, як вона гаряче дихає там, і почав шукати губами її гарячі губи. І задихнувся в її вдовиному поцілунку. Раптом вона відштовхнула його з такою силою, що він мало не впав з несподіванки, і вибігла із зали. «Калино!» – злякано гукнув він і метнувся за нею. Вона впала на ослін під кленом, відкинувшись спиною і на бильце затулила обличчя перемазаними в глині руками. Микола став перед нею на коліна і попробував оттулити її лице, але руки її наче поприростали до щік. «Калино, ти сердися, Калинко!» Важко видихнув він. «Я ж тільки кажу, що не жіноче діло, трамбовка!» Вона сама відтулила обличчя, і він зустрів такий ясний погляд її очей, такий щасливий і ніжний, що мимоволі зажмурився. «Звідки ти знаєш, що жіноче діло, а що не жіноче?» – сказала вона. А йому здалося, що Калина проспівала сі слова. Так ніжно і лагідно прозвучали вони, як у мами.